Příběh krále jménem Bali Kniha 5, 22 Vasišta pokračoval O Rámo, dosáhni proměny mysli tak jako král Bali. Budu ti o něm vyprávět. Naslouchej tomu, co ti pomůže získat poznání věčné pravdy. V části světa zvaného Jagat je něco, čemu se říká Pátála, neboli Podsvětí. Jsou tu krásné démonky, vícehlaví plazy, démoni s obrovskými těly i ohromní sloni. Jsou tu jeskyně a hluboké štoly plné vzácných kamenů, místa posvěcená prachem posvátných nohou světce kapily i místa posvěcená bohem jména Háta který je uctíván nebešťankami. V této oblasti vládl král démonů Bali, syn démona jménem Viročana. Učitelem a ochráncem tohoto krále byl sám pán vesmíru Shri Hari. Proto byl Bali v úctě i samotného boha nebes Indry. Bali dokázal vyzařovat teplo, které vysušilo všechny oceány. Jeho oči měli takovou sílu, že pouhým pohledem dokázal přenést i horu. Dlouhý čas královal Bali v podsvětí, až ho jednou zcela ovládl pocit odtažitosti a začal si klást otázky. Bali se sám sebe tázal, jak dlouho budu vládnout podsvětí a jak dlouho budu putovat po třech světech. Co získám vládou nad tímto královstvím? Jestliže všechno ve třech světech podléhá zániku, jak může někdo doufat ve štěstí? Stále do si užíváme týchž odporných radovánek a tatáž činnost se opakuje den za dnem. Jak to, že se tím necítí zahanben ani moudrý člověk? Stále znovu a znovu stejný den a stejná noc. Světský život se točí stále dokola jako ve víru. A pokud to člověk opakuje každý den, jak může dosáhnout stavu, v němž takové opakování ustane? Jak dlouho se máme točit ve víru a jaký to vše má smysl? Na to si Bali vzpomněl na rozhovor se svým otcem Viroočanou. Bali se zeptal, otče, jaký je cíl projeveného světa, a tohoto stále se opakujícího bytí. Kdy tomu bude konec? Kdy bude konec iluzím mysli? Co má jedinec získat, aby dosáhl konečné spokojenosti? Co má poznat, aby už nic nehledal? Vím, že je nemožné získat to prostřednictvím zážitků světského potěšení či konání, neboť zážitky iluzí jen posilují. Prosím, poraď mi, jakým způsobem mohu navždy spočinout v nejvyšším klidu a míru.